الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي النبي عليه الصلاه والسلام د سیرت د مدني دور سلسله شوروا نه هم کال د هجرت باندې مشوره غزوه غزوه تبوک شيواله باګاري کله لريو کام يابي مسلمانانو تورک بیا پهغه نه هم کال تبوک بوک نبات کم واقعیت شو دغې به م شو دا نه هم کال لا روانو چې نو سرات سلام زدک اللہ را بولی زد دا خبروات چولا زل قیده میاش کی زل قیده دا حج نیو میاش رمزانی رمزان پسی شوالی شوال پسی زل قیده و بیدا بعد زل حج زل حج که حج کی نو دادا نا هم کال دا زل قیده میاشوا نبی علیہ السلام زړه کې دارالال دا الله دا پاک وا ټول چې عامي इलाके فتحش الله غلا برک تقریبا جزيره العرب جزيره العرب چې ورکډیر زیاد ملکونه دینن سوابه دا ټول جزيره العرب تقریبا تقریبا د مسلمانانو زیر تسلط شو غنبر اغلی و نو نبی له سلام یو سو مقاصد د پاړه دا ایرادو کله چې حج اداش یو خدینا پیغمبر اندازا لا کولې و چې د دین کار تقریبا نو شو او دا اياتونه نازل شيو يا ذا جل نصر الله والفتح ورایتن نس ادخلون في دين الله افواجا فسب به حمد ربك واستغفر انه كان توابا سوره نس الله رب العزت نبي عليه السلام طويل کله خدا الله نصرته امداد راشي او تخلقوينه چې دا الله په دین کې ډله ډله داخليږي نو بس په صبح بسم ربك د الله حمد وایا د الله تسبيحات وایا او استغفار وایا ولی مطلب د چې استاد کوم ډیوټي زمداريونه هغه سر تور سي د نوسته د دن دنیا د تلو وخت دی نو د تخې صورت نم نبي عليه السلام معلومه کړی و او دویم انبیال مسلام دا الله را بلعظت خبر ورکی د نور عامو انسانانو او د انبیال مسلام منز که فرق داره چا مخلق و بانه نگهان امرگ ریز او انبیال مسلام دا دادا چې اطلاع ورکڑی کی چې بستا وقت پورده او اوس با تا دنیا نزید نو دا امبيه علیہ السلام نه با قاعده اجازه غستلی کی ځکه یو مق باندې نبی علیہ السلام عمد خبر او کړه مسجد نبوی کې چې الله یو بنده اختیار ورکا اغه دا الله اغه خوا او دا الله پاک ملاقات او دیدار او اخیرات غوړه کا او بکر صدیق رضی الله وناستو او چلد نوو سوابه وی مونږه ویچه جیبه خبره دا خو نبی علیہ السلام چرته دیو الله دا بنداو دی او پیغمبر تذکرہ نو چې پیغمبر ته اختیار ور کړی شوی وا غچدی اخیرات غوړه کا او دا او بکر صدیق جاړي د همغه مګم غنغه غوډي هر وخت جاری خو یاده کړه بیا نبی سره سلام وفات شوم پوي شو چې ابوبکر صدیق مونږه ډېر پوي سړیو ا په یاده ابوبکر صدیق هغه نه محسوسه کړ چې دا بند چي یادې نومد نبی سره سلام دا بل څوک نه یاد دغره سوره نسره جاء جنصر الله چې نازل شو پدې م ابکر صدیق جوړې ولی دکه دکچه دا اللهم دا دراشیو خلق ډلې ډلې د الله دین کې داخلی شي خاص کر د فتح مکه نه بعد او نه هم کال عام الوفود واقعات چې مونږ وې وفتونه راتللې ډلې ډلې اسلام ته دل نو دا ټولې خبرې د دې دلیلو چې پیغمبر بز دنیا نو سراوان دی د دین کارو شو پیغمبر یو دې ځمداری پور شو نو په دا خیال نبی علی السلام د نه هم کال زل القده کې زې د حج ارااد راله یو خو په چې د صورتې ن سر نه او داسې د الله د طرف نه اطلا جیبریل راتللوونه نوويله سلام معلومږ چې بسس زما وخت تقریبا خدمدون کې نو نو ل سرات سلام موغسته چې هغه تمام جززیره العرب کې خلق زییر شو اسلام حلقي ته داخل شو نو د مسلمانانو یو ځای ته راځم کول غواړي چې ټول مسلمانان یو ځای ته راځم شي 아이 سره د دین خبري موشي اؤ کوم ډیوټي چې زما په زما او پوغو وا هغه ډیوټي ځمداري او امانتوس زده اومه تاوالکم نبی عليه السلام بیا حجۃ الوداع کې حوالک له صوابویتابین او تاتبیتا بیاتبیتا بینوتا او دا سیره سلسله ترننه روانه د قیامت پوری بچلینګې چې د ځمئداري د دې امت دا نه ویله صلاتو و سلام هغه وخت کې د حج اعلان وکړو چې بس مناسب او خموقا د دې اجتماعوم دا حج دی حج, حج فرظم دی فریضه بمنداش او د امت اجتماع بو مش بس هغه وخت اعلانو اعلان نووش چې کم خلک وس لري رسیدېش مدینه ته د راشي او د مدینه نه شریک شریك حج لزو دا اعلان شي تمام جزيره العرب کې دا اطلاعګان او رسیدې جزيره العرب تقریبا زيرشيو او مووي مخکي چې پاګي کې شام پورې یمن پورې او تر عراق پورې دا تمام ایریا ویلاقا اگر چې عراق لا دغه وقې فتح هنو خو دا چې د ایراق حدود وبوري د اسلام دارییات رسیدلو د بنو حنیفیو وبوري د غیلاقی وی امنو امانو په دې تمام جزیرت العرب دارن فسادات ختم شو ګټول د اسلام ریاست او ظلم زیاتی ختم شو ظالم مظلوم ختم شو حاکم محکوم ختم شو قاهر مقهور ختم شو پورا امن راہ غلا ڈاکا ختم شو فسادات ختم شو امن راہ او اکثریت خلقو کے تقوا اعلی مومنان ذکہ اکثریت کے بازی لاوسم خودتوری د یاری نہ او سلمانا مسلمانانو د غلبی د وجه نہ ای سرونا کا تکړي دغه چې نبی عليه السلام کله وفات شو بیا بعض مرتدین را پاتېدل د ختم نبوت انکار کوونکي مانی نه زکات چې بکر صدیق رضی الله تعالی او علی خلاب جهاد کړي خو بهر حال اکثریت اسلام تر هغه او اکثریت د تقوا والا خلکو د تقوا والا ماحول جوړ شو کدا سي کم کو سپټ پټو مناطقان یا دارنگ فساد و لو خوب اغا امن تقوی دون غالب اوا چه داغی دا, دا وجه نا سر نشو پورده کول حیلانوش او داغی تا حجت الوداوی صحابه کرام وی چې من نبی علیه السلام لا وفاد شوه نو او د حجت الودا تا سکره که دا یا من حج للاو واپس رالو نو مونږ با حجۃ الوداع حجۃ الوداع کوله خو مونږه به مطلب نو بوئ ولی حجۃ الوداع مطلب دارا دا چھ درو دا خستہ حج مون پر مطلب نو بوئ د وروستو پوی شو چې نبی علیہ السلام با پات شو د رسول نبی علیہ السلام امت رخصت او رخصتا او امت نے رخصت اغست او اخیری تعلیمات د نبی علیہ السلام هغه پدغه موقع ور کول بارهال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حج چری د حجۃ الوداع دیتا حجۃ الاسلام ومای د اسلام حج دا نبی علیہ السلام د اسلام, اسلام په حالت کې د اسلام د احکام مطابق صرف دایو حج کړي اگر چې دین مخ کې حج نه کړی خدای احکام نه دینا چا کم چا زیات ویلی خو زیاد تر علما دا وای دره ه یو حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر مخ کې کړی د نبوت نو مخ کې دا احکام نه دینه نقل وځ دا چې پیغمبر تعالی و هینه وشوي نبوت نو میلو خودوم را یو خبره نقل لا د تاریخ سیرت کتابونو کې او احادیثو کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حج کې کلچ مشرکین حج کو نبی علیہ السلام مو نو قریش مزدلفے نہ او نبی علیہ السلام قریش سر واپس شو قوم سرا بلکہ نور او قबाइल او خلق او سرا عرفات طلع عرفات کے دعاگانے اوکڑے او عرفات نہ واپس جک چ قریش وبوی چ د زم نشان نہ خلاف دے چ مون دے دو حدود حرم نہ باظرو ځکه عرفات د حدود حرم نبار بار او موږ د بیت الله من جورانیو د بیت الله دا زموږ د شان نه خلاف د چموږ دی حدود حرم نه بار بس مظالفو ورلړ واپس وشه واپس و میناتره نبی عليه السلام د دې د غیر رسم خلافو کوه عرفات خدای حج سره څنګه تاسو واپس کېږي نبی عليه السلام تلې صرف بس دغه نقل دیم حج نبی عليه السلام بیا د نبوت په حالت کې کړې ده د حجرت نامه کې نه کوم دور احکام نه نقل نه دی و جداوا چې نبی صلی الله علیه و او نو هغه حالات ټول نه نقل شي بس د کوم روا چې نبی صلی الله علیه و سلام ځان کې تلو او اوی کې به مقصد ده چې حجم هم او سره بداو چې د حج په دې موسم کې خلقو داوت باور کاو د اسلام درم حج د نبی علیہ السلام دا حجۃ الوداع چې دا د حج عملی طریقا نبی علیہ السلام او متوخولا مختلف او موکو باندې بار بار خطبه ویوه بیانات اوکړه تقریرونه اوکړه خلق او تی تبو نبی علیہ السلام جوابونه ورکړل او ګڼ تعداد کې صحابه کرام پدغه حج کې وسره شامل شي او نبي عليه السلام دا ویلوم بار بار و خذو عني مناسككم معنا د حج طریقې زده کړ کله به وی حجو کما احجو حج دا سو کله کسانګه چې زه حج کوم احکام ټول تفصيلي صحابه کرامو نوټ کړي زده کړل او مت بیان برحال په دې حج کې ډیر لوی جمع کثیر ګڼ تعداد کې خلق د لیدلکه حدیث کی رضی نبی علی السلام اعلان وک نو اعلان سرا فقدم المدینه بشرون کثیرن ډیر لې مخلوق مدینه ته راځه چا چې رسې دا مدینه ته را لرو نبی علی السلام سره مدینه نه حج ته روان کم خلق شې لریو مدینه ته نشورات لې یا لارو کې ناغه پلارو کې ملاویدل او سو ډایرک مکی ته نو دا مکینے التہجدہ کو نبی علیہ السلام سے التملاقات سونا تعداد نو سیرت والا لکھی ہے تقریبا 1 لاکھ 40 یا 1 لاکھ 44 ہزار صحابہ کرام او دوسری جماعت پدے حج کے شامل تھے دونوں وہ تعداد دونوں تعداد چرته د دنیا په تاریخ کې دونه اجتماع چرته نه ده شوي کمه چې دا د بیا سرام په وخت کې دا او شوغ وې یقین ایک لاک او چلیسی چوا تقریاً یونیې وواو یو یونی ن ملاک خلک را جمه کدل دا وړه خبره نهوه اوای دا دوه لې تعداد را اوډدل نه زراته نه ټلفون شتهډشته اخبار شته نه ټیشته. نوا وسائل تا او دا اټلار رسيو او خلک بیا راضی او شاملیږي یقینا د نبی رسول اکرم صلالو هم د نبوت د حقانیت یو غټه نه خاو او د اسلام او د مسلمانانو د حقانیت یقینا او ډېر لږ وخت کې دا دوه تعداد تاداج دل دغه ما دا قران یا تو کنه چې ورایه تناسه تدخلون فی دین الله افواج فوجونو فوجونو زکه شپغم کال باندي شوغم کال کې صلح الیویوش صلح حدیبیه کې څو نه صحابه دي ټوټل چکم jihad لدی 1400 یا 1500 باقاعده د غین دراج شو نو 1400 1500 کسانو مدینه کې سوک پاتې شیو چای دغه عمره لنو راغله حدیبیه په موقع معشما خزی یا مازور کسان یا سم نور هو اکثریت راغلې زړه چاغه وزره کې نو 2001 دا ټول تعداد دي مسلمانان بیا دا غینه بعد فتح مکه کې را نو فتح مکه مو قبان 10000 کسان مجاهرین چې کوم jihad لټیل ناغه بیا ماشومان خزې مدینه کې پاتې واخلہ یا ساماناتې قان او بیا په نه هم کال باندې چی نبی علیہ السلام تبوک تزی نو مختلف روایات تی خو مشهور روایت تیس ہزار کسان ورنہم کالوانی تیس ہزار مجاہدین نو ایکیم دیر قلیل تعداد که تبوک با مقا خزی معشومان منافقان او معذور او سجگ جوڑ چیس دا بلا سوجہ سستید وجن پادشیو چی بیا الله تو بقبول اکڑا نو دری صحابہ کاب بین مالک رضی اللہ نو دا او درې کسان ابو دا جنازه مرګري نور ټول سوک مازور دي یا زنانه دي یا ما شمن پاتې شيول خو لیکن بیا هم په دغه موقع باندې سمره تعداد ده 30000 کسان د تبوک ته تللی نه هم کالمان او بیا دا نه هم کال تبوک نه باد ده دا تقریبا سونه کسان شو 1 لاکھ 40000 زکه بری کې نارینه زنانه ماشومان هم راغلي دي دلته حجله خو شا قبایل امراله 140 44000 دا ډېر لوي کافی تعداد دي دا, دا نبی عليه السلام ده حقانیت او دا دغه د دعوت او د جهاد برکات برحال نبی عليه سرات والسلام اعلان سلام خلق جوک در جوک را روان و مدینه تا و مکه ترب تا روان نبی علیہ السلام دا مدینه نا مکه ترب تا دا, دا روان دو اراده اکڑا کلیچ اراده دا سفر وکړه نو دا سیرت کتابون علیکی چه دا سلورم زل قیده وا چار چار زل قیده بانده نبی علیہ السلام روانش حدیث کتابون که پانچ زل ہے زل قیدہ. بس چار یا پنج باندې نبی علیہ السلام روان شوه دو د خالی وځه د هفتې بوره ده مدینه شهر نه ود هم تور د نبی علیہ السلام معمول دا چې سفر به د سه د جمرات پوره اس کاو هولیکن دا یو مصاحبه خبره ده د جمرات نه علاوه هم سره سفر کولی شي لکه نبی علیہ السلام د حج سفر د هفتې دروازه نه شروع نو نبی علیہ الصلاتو والسلام په دغه ورځ هفتې بوره ده وختہ مختو ګومانس کول فلسفویو کوله مطلب سنت اغستل بریتون وخت کټ کول نكونه و غیره کټ ځکه لوې سفر ده حرام ده نو حرام کې بیادا پابندې وي او نبی علی صلاتو سلام دا سفر کوچ سفرو د مدینې نن مکه ته سفر اته یا لاسروزه سفر ده دا سفر موګو دو او ولته بیا نبی علی صلاتو و سلام چه حجکو نو آغیبان مکافیر وزی لگی دلید و پا سیم بیاوه نو دیرو گود سفر ده دیوچه نبی علیه صلاة و سلام پل سفی و غیره اکلا او احادیث و ندام معلومی گی چه پا یوشپه پا دور وزو که طولی بیبیانو سره ملوشو نه بیبیانو طولو سرم ملوشو آغا دیده پارا چه بیا سفر ده دخوزو حق مداشی او ولدار چې د سر د سړې د نظر حفاظت کیږي او غیره بی او بیبيانو سره ملاو شو بیبيان نبی رسول الله ټوله سفر کی شری کی وی دا حج چې سومروي حدیث کې راځي چې هر بیبي سره ملاوي دونه باد به غسل کاو نابورافه ثوابي الرجال او ته يا رسول الله آخر کې د یو زيبان د غسل ولې نکاو نبی الله السلام هاذا اسکا واطهر دا ډېر د صفای ستراي او د نفس د پاکولو د بدن د مزیدار او خکیدو لپاره خره اگر چه مسله د غنو خصوص سره داسې مشوي چې نبی صلی الله علیه و سلم میلاو شو وین او اخر کې یوزل غسل کړي خو په دغه موقع هر ملاب نه بعد غسل کړي په دې کې تیبي فائدې دی تی چې ځکه کم ملاب وشو دا نه بعد غسل وشي نو د تیب او اصول سره کم طاقت ته لا غواپسه چه ده کورش برحال نبی علیہ السلام چه ده خالی پر ارز ماس بخین مزمج نبوی کهوک نبز نیزه نروانش ذو الخلفه ورطوی کم چه ده میقات میقات دا ده مدینه نا تقریبا شهر نا صدا سه اتا نه کلومیتر رو که بار ده نبی علیہ السلام مازیگر مازر نمخیل تا رسید او ده مازیگر مونز ذو الخلفه کهوکو ده قصر اوکو خسرونه د سلورو په ځای دروړ قات نه ویره سلام اداګ اگر چې لا مکی ته نه رسیدل او سفر ډیر نه دی کړه نو داره چې یو سړی مثلا په خورن لاہور ته زی نو لاہور ته لا نی رسیدلی خو چې د پېښور شهر نه باروزی نو په لار کې کب دمانی مز راځي نو د سفرانه مز مثلا د ساو قانونا جګړه نه شروع کولی شي تقریبا د رنګ روډ نه چې بارو د شهر خلق بس مطلب داري چې دغه دا زین نه دی چې لاهور پنده ته روان دي نو د رنګ روډ نه اقوا بیا د خپل سفرانه مون شروع کولیش نو نبی له سلام دلته زول حلیفکه قصر مون او, او شپه د غلطو مازیګر مونز ما خام مونز ماسخوتن او بیا سبا سحر مونز ده پدی زل حلیفکه او مطلب دا چې بیا د زول حلیفانه چی روان شولې نو د اتوار پورز روان شولې مدینې نه د افته پورز راوته نبی علیہ السلام داول دانا شپه د غلطه کې ډایرکنس نبی علیہ السلام سفر با پدمه باندي عجلت تادی بناوه او یخاص کرداسه سفر چې پای کې و سره ګنمر ګری لکه کده حج دا موقع 1 لاکھ کسان دي مختلفه قبایلونه را روان دي علاقونه را روان دي نبی علیہ السلام دا سفر راسه پدمه دا ماوه چې دا راپسه خلک راورې نو زل حلیفکه شپوکړه بیا په صباح نبی عليه صلوات و سلام چې دا سي سحر شو سار مونځو کو نو نبی عليه صلوات و, و سلام بیا سحر د مانځنه بعد بیا د غزنه روان شوهه مدینه کې دا سي وکړه چې نائب یې پر هوکړ د نبی عليه سلام دا طریقه څونه سفروبانه تلې د مخک غزواتو کې دیرشوی چې چر چرتم نبی عليه السلام بارو تدې نو د مدینه د پار اخپل جانشین او نائب مقرر کړه حشفه حج موقبان حجۃ الودا په موګه سو کوی چې ابو دو جانه رضی الله تعالی او خپل جانشین او نائب مقرر کړ او سو کوی سباب بن اور رضی الله تعالی او مقرر کړ دته مقرر کړ او نبی عليه الصلاه السلام چې سار مونږو کو نو کې جبرل امین را ور نه بیا السلام له وه په طورمان چې الله سلام و تاتا الله طرف تا او لی في ح ز الوادل مبارک دا مبارک ځای د دی کې موزوکهه موضو نه شارحین و یا دغه موزونه مرات خځای د برکت ځای د دا زلحلیفهه او څوک یادې مرات د احرام مغ دوه کدي. دګنې بي علي سلام دغلته نه حرام اوتنه حرام سره اوتړي نبيয়া دروازه کاټو بارحال نبي علي سلام دغلته غسل او حرام اوتړ اته ریو او اوله گول اومل مومنین اشير زلان هوي ما ولا خوشبو تیار کړو بس سر کې مه ولاو راګورا د چې کنا سو پوری سړی نیت نکړي صرف احرام تړلو سره پابندي ناراض نو خوشبو لګولیش دا چه کلا احرام نیت او کی نوز پا بندیش و دین آباد بیا خوشبو و غیره نشی لگوه او خواست کر بیا په بدن باندې چی خیر کپڑو مسلی خو بدن باندې کما خوشبو لگی دا نا دی رستوی نبیر اسلام لا ام المومنین وی خوشبو ما تایار کړه او د سر و کې دا کما لارشي چی پا دیکی میں ورلا خوشبو بولا بولا او احرام چې کله واشاو نو که انی انظر الى و وبيسته وي فيما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم محرم انبيي عليه السلام احرام اوتلو خو د خوشبو هغه اثر نخا چمک پدې سر مبارک دی نبیي عليه السلام پدې لار کې احکاري دی د مخه لا ګورې او رسټو بیان نیت کړې نو او خو فومالي دا د زمانی خوشبو د کې فرق نه نن سبا خوشبو چدن او هغه چون کې په یو خاص ساينسي طریقې باندې جوړي نو هغه رنگ نه پښبووی هغه زمانہ ساده طریقا ابا بس کور کې ساده جوړې دا ګلو نو موږ به روش کول دا یو ټاکل روټه کول دینه به سوب نه ټول کړه نا رنگ کې نو رنگ به پکېو بہرحال نبی علیہ السلام احرام وصادر یو لون او دین ساده څنګه چې عام طور حجیان کوي او سالی وسرو د قربانې لپاره د می شکر نه یی وړکی ولادا عمل مامل وا چې او دا بنه او دا سالوی چیرې دا دا قربانې د حجه په بیت الله نری دا به بیا څا سره شان راځي کوم ولاده او ولاده قال هل النبي الرسول وسلام تمامتا چیکالا بیا زول حلی فکی وصل کوه حرام و غیره هرینه بيدم ماس فخیم مزو کو ناس فخیم بینې میره سره سلام واسو علیکم ارش سوالای باندې کې ناشې لري دا او هغه پیدا مقام کېږي دا درې وړانده مو کو باندې کېږي تاسو حاجی مو مختلفو موقعو په مناسبت دربیه وي بعدحال نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم راځينا آرام شو چې کله راځي نو خلک یې نه بنت عمرس رضی الله تعالی عنها یو صحابیه دا موږ صدیق رضی الله تعالی ابو صدیق وزراء او یو خدا هغه چې د حکومت مونی عائشه مور دا اوا څنګه دا ام ام رمضان اې نو ملمومنه دا بچی پیدای بیا ابوبکر بکر صدیق بل خزا کړی وا مدینه کې بنت عمیس چې ده بیا هغه سره بهر پاتې کېده حوالی کې هغه د نبی له سلام وفات کړی شي نو دا اصمه همرا روانه دا یو گوره د وکر سیدیق لور دا داغیم اصمانون دا ملوین عشر زیلان ها ده او دا اصمه ده دا دا اصمه حجل دامرا روانه و نبی علیه السلام تا اطلاو شوا چی دا اصمه زویو محمد بنی ابی بکر زیلان ها تغمو قبانه پیدا شه د حج پدی سپرک و څنګه سچې لوګيای خو را هجه رااده کړې نبی الله صلاتو و خیر سه مشکل سه مساله نشتا اغتسلی رسول دی وکی او ځانته د کپړو لګه احرام دیو کې وسیله دا کوم مساله د دا حج دا ده کزنانه ته بیماری ما رام شي نو مزو داس په بنده حج خو داکولش او بل ده حج اداکی ااداکې یو ټول په مینا مظبه عرفات کې نو هغې دپره زور نه چې سړی د پاکی حالت او د ښو دپارره وزر دی صرف دا به بیت بیا له ته بنیځې تواب به نه کوي کله چې پا کشي نو بیا به غ بعد هغه کم غیرغ بیا د غ نه بعد و نهبیلی سره سلام دا یو مقببان د هم مسله نبی علیہ السلام روانو بیا چې کله به دا مقام تر رسیدلو نو دا تلبیه فاحل بالتوحید د توحیدا تلبیه پوره و دا لبیک الله و ملبیک لبیک لا شریکک لبیک ان الحمد و نعمت الک و ملک لا شریکک صحابه کرام و سره نبی علیہ الصلات و سلام د دے صحابه کرام ومنس روان زکه صحابی وای منکتل یو لے سیلابو د خلکو پیغمبر نمخ کی روستو خیط ربتا گست ربتا او نبی علیہ السلام دی منس دے منسکے دے دے منسکے دے دا باراو چی نبی علیہ السلام پا با بار بار مقب په مقب صحابه کرامو ته تعلیم ورکو خودن بے کورا نو دا دے وجه نا منسک روان دا اتر وزی مزل لے نبی علیہ السلام په سفر کې مقب په موقده ضرورت د پارو درېدلې د می د پارو درېدلې فراق ښک د پارو درېدلې حاجت پر کول د پارو درېدلې هغه بیا صحابه کرامو را نقل کړي دي په کې د ټولو نه زیات را نقل کونکي صحابي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام د آثار او ډېر تابعدار او ادبیک وره نو دا کرونه بازی نبی علیہ السلام تبعی کړي د دین په ډول یې نه دی کړی د ضرورت په ډول یې کړی د اتفاقی او صحابه کرامو کې د صحابي د سهو چې دبا د نبی عليه السلام غو تابعیکا ورونه او اتفاقی ورونه باندیم چې کله سفر کو په غزې به درېد لکه مثلا نبی عليه السلام موس کړي دی یو ځای کې نو دلته و درېدلې موس کړي دی هرانګي نبی عليه السلام دا د دیوجن نه کړی چې دلته موس کول ثواب خو به موس و خړه غلې دغه کو مقرا یودا کی نبی علیہ السلام د می دا درېدل نو دا بیا سافر کوه به دمو کولای پیغمبر دلته دمه کړه نبی علیہ الصلاته والسلام چرته قزای حاجت لېثار شوه دا بیا ځکه کله حاجت نور صاحب کرامو دا څنګه کولای وي بس دا نبی علیہ السلام متفق واقعات نو بهر حال د زینب بیا عبد ابن عمر تا خالمو هبا بیا وي دلته دا شیو دا شیو بهر حال نبی علیہ السلام په دي دی روان دی او پدما دمداسا سفر تر دې پورې چې ما مخیوې چې دا د اتو یا لس روزو سفر تیز چې سړې زی هغه وخت کې چې په تیزته پاس وغیرہ مان درې روزو کې به د مکه نه مدینه مدینه نه مکه ته سفر کړي او دا سي پدما سفر لس او یا لا لس یا اترواز نبی عليه السلام دا سفر تقریبا دا دپا اترو روزو کې کړي زقدر کلومیٹر په حساب تقریبا تقریبا 470 کیلومتر فاصله ده تقریبا کوموزیات بعید غس په لاره کې بیا مختلف واقعیات راغری او نبی له سلام بیا مکی ته رسیدل دي ان شاء غبا سبا له وای ديځه bore چونګې وخت ګوره شو نو د نبی له سراتو و سلام د حجۃ الوداع د سفر سمختصر احوال په ترتیب سره ان شاء لار کې سبا وي